У очах в'язнів різанулося сліпуче світло прожекторів. «Ротіше швайн!» – кричали вартові і наглядачі. А в'язні, осліплені яскравим світлом, не наважувалося вийти з вагонів на зустріч собачому гавканню. Прямо перед ними височило два димарі, що викидали у темне небо язики полум'я. В повітрі завис сморід, Палених кісток і м'яса. Крематорій жахом скритнуло відразу кілька жінок, які вже бували в таборах і знали, як звуться ці придумані фашизмом машини смерті. На пероні ми тушилися постаті в чорних накидках з капешонами, під якими можна було розгледіти сіру військову форму. Вони силою Виштовхували в'язнів з вагонів. Випхнуті жінки опинилися знову в темряві, яка після різкого світла прожекторів здавалася ще зловіснішою. В'язнів погнали в темряву, в ніч, на дощ. «Бігом!» – скомандувала одна з наглядачок відразу трьома мовами – німецькою, російською і французькою. Жінки з дітьми на руках скоро відстали. Хто був здоровішим, опинився попереду. Яка жінка з дитиною впала, почувся її отчайдушний крик і плач немовляти. Наглядачка нацькувала на неї собаку, і всі побігли далі. Це був дивовижний марш вкрай виснажених жінок на зустріч свої ді. Ні сліз, ні плачу, ні прокльонів. Бігли з останніх сил. І навіть Марійка дивувалася, звідки у неї взялися ті сили. Чому не впаде, не закричить? А як заведена, намагається бігти, хоч ну і не слухається, ледь ботять. А мозок свердлять єдина думка. Тільки б не впасти. Бо це смерть. Що сталося з тією жінкою? боляче стискалося серце Марійки. Вона сама ледве трималася на ногах, її майже несли, підтримуючи під руки. Оксанка і Полька Ядвіга, яка весь час промовляла по-своєму. І ще трішки, ще трішки. Вони вже відставали від колони і вівчарки гарчали за спинами, по яких від жаху котився холодний піт. І тільки коли опинилася перед ворітьми табору, одна з прибулих полячок, яка, мабуть, уже знала це місце, закричала надривним голосом. «Матка Боска, це ж равен з брюк, воронячий місць смерті! Будь ти проклятий!» А перед очима жінок вартові на вишках табірні колючі дроти. Чується гавкання собак за ворітьми, ніби стояли вони не перед табором, де жили вже тисячі людей, а перед Велектенською псарнею. Це відчуття, що вони живуть у гітлерівській псарні, ще довго не залишало дівчаток. Прокляття зависло в темряві ночі. Стиснуло жіночі серця передчуттям смерті. Воронячий міст смерті. Як тільки за новим табірним транспортом зачинилися ворота, в світлі високого ліхтаря на штраси з'явився комендант табору – високий, випищений гестапівець, який чимсь нагадував добре натренованого дога. Наслідуючи рухи фьорера і навіть його галкітливу манеру промовляти, він звернувся до жінок німецькою мовою Очевидно, вважаючи, що мову високої німецької раси мусять знати всі жінки Європи. Ви повинні збагнути, що вам була надана можливість чесно працювати на німецький рейх, але ви відмовилися через те і опинилися в концентраційному таборі, звідки вихід лише один Онуті де Марі. І він тицьнув вказівним пальцем, впалаючи на фоні чорного неба демарі крематорію. Найскоріше там опиняться ті, що не хочуть трудитися на славу великого німецького рейху. Настала така важка гнітюча тиша, що чути було, як з просоння скрикнуло на руках у якоїсь матері маля. Комендант табору Говорив щось про можливість заслужити прощення минулих провин чесною роботою, але у вухах і пам'яті лишилося одне Вихід звідси один через тіди Марі. Марійка тремтіла як у пропасниці чи від нічного холоду, чи від цих страшних жорстоких слів. А жінка. Дитя якої заплакало, і сповненими жаху очима заколисувала його своїм стогоном, що рвався з глибини материнських грудей, неспроможних дати бідному дитяті навіть краплі молока. І тут усіх здивувала циганка Маріуца. Вона протиснулася крізь натовп, вільнула барвистими подертими спідницями, Стала навпроти коменданта і вигукнула грубим грудним голосом. «Дай погадаю тобі, красавчику, всю правду скажу, вперед на десять років і на все твоє життя, тільки позолоти мені руку». Комендант стояв незрушно, здивований такою небаченою зухвалістю і нахабством. У таборі ще такого не траплялося. Він не розумів мови циганки з румунським діалектом, але румун – солдат з охоронців, що стояли поруч з ним, швидко переклав йому сказане. Якусь мить комендант вагався. Його розпирала цікавість, що, скаже йому, ця ще досить молода, схожа на відьму циганка з дитям на руках. «Прибрати?» Запитав його той самий охоронець, який щойно переклав мову циганки і оперезав її нагаєм.